La Fira del disc de col·leccionista celebra el 15 è aniversari els dies 19 20 i 21 de novembre a l'Estació de França de Barcelona. I ho celebrarem el divendres 19 amb un concert de l'oquillo especial per a col·leccionistes. Espero el properi 19 de novembre la fira del Disc disse col·leccionisme. L'oquillo i troloïdes en directe, l'oquillo us està per la nara, més va que hi vagis, perquè si no et buscarem. Ah, i vin amb una samarreta del Loquillo, tindràs una sorpresa. 15 anys de fira del disc, els dies 19, 20 i 21 de novembre a l'estació de França, ho organitza Catalunya Ràdio, amb el suport de Movistar, Maxon, Coca-Cola, Estrella d'Am i la Caixa, descomptes a l'entrada amb el carnet jove, una producció de Paraula d'Estoum.